Кейм Макдонал. «Цей химерний світ». Текст читає Сергій Орубчук. Розділ 21. Якась дивна тиша. За попередні три дні роботи у редакції цього химерного світу Ганна всякого наслухалася, але не тиші. І тепер тиша тиснула. Більшу частину дня вона просиділа у кімнаті для допитів в очікуванні, але її відпустили перш ніж дійшло до розмови з поліціянтом. Звісно, вона не чекала допиту з нетерпінням, але якась крихітна частинка її єства прагнула без роздільної уваги інспектора Стержеса. З уже майже колишнім чоловіком було неможливо розмовляти про щось, крім його особи, тому Ганна відчувала навіть захват від того, що цікаво проведе час із привабливим чоловіком, якому небайдуже до її слів. І сама не могла не зауважити, як це жалюгідно. Натомість її на швидку руч ознайомили з низенькою і трохи дивакуватою жіночкою, яка виявилася юристкою газети. Після цього дали вказівку – сісти в машину Бенкрофта і їхати в офіс. Авто, на щастя, не встигли евакуювати, але вже ставили між двірниками кілька штрафів. Ганна запхала їх у кишеню, бо те було не на часі. Вона приїхала до офісу якраз після повернення Реджі та Окса з Шотландії. Грейс стигла їм зателефонувати і розповісти про Саймона. Реджит сидів за столом і дивився у вікно, а Окс ходив туди-сюди, неначе тигр у затісній клітці. «Може, комусь чаю?» – вже не вперше запитала Грейс. «Ні», – огризнувся Окс. «Особисто я сраного чаю не хочу». Реджі крутнувся в офісному кріслі і виразно глянув на колегу. Їхні погляди на мить зустрілися, і Окс потупився. «Вибач, Грейс, я не хотів. Усе добре, любий. Ми всі засмучені». Окс похитав головою і знову заходився міряти кабінет кроками. Стела сиділа в кутку і витріщалася на свій телефон з-під зелених пасом. «Відомо, коли відбудеться поховання. Поспитав Реджин. Грес похитала головою. Гадаю, зважаючи на те, що поліція ще не закінчила розслідування. Отак. так. А вже ж. Окс узяв зі свого робочого столу іграшкового зеленого прибульця і затиснув у кулаці. Іграшка тоненько запищала. Він якусь хвилину дивився на неї, а потім пожбурив її у кошик для сміття. Знову тиша. Ганна ніколи не вміла давати собі раду в тиші. У початковій школі вчитель якось примусив цілий клас сидіти тихо, Поки винуватись не зізнається у злочині. В крадіжці Кіт-Кет із ланчбокса Тімі Уолша. Ганна зізналася менш ніж за хвилину. Навіть не вчиняла того злочину. Просто не могла витримати напруги. Їй завжди важко було заснути в тиші. Могла задрімати хіба що під бурмотіння телевізора чи радіо. Вона зміряла поглядом масивний предмет на столі Реджі. «Це той самий унітаз?» «Отак», – відповів Реджі. «Власник пабу його впізнав. На ньому є мітка Слід від одного нещасного випадку, внаслідок якого відвідувач виламав зуб. Ясно, озвалася Ганна, як усе пройшло. Що ж, сором'язливо заговорив Реджі. Це був не найпочесніший епізод паранормального розслідування, але ми виконали отримані вказівки. Реджі кивнув у бік кабінету Бенкрофта. Місцевий католицький священик відмовив нам з екзорцизмом, але потім дізнався, що протестантський вікарій погодився, тож вони просто такий дуель влаштували в нужнику пабу. Справді? Реджі кивнув. Окс усе фотографував. Ганна глянула на Окса, але той просто дивився у вікно і нітрохи не цікавився розмовою. Закінчилося все кулачним боєм, і обидві сторони стверджували, що супротивник напав перший. Усе так ницю і подворну. Потім вони ще кидалися один в одного з смажениною. Загалом дії найхарактерніші для шотландців. Здається, стаття вийде гарно. Так, без зайвого ентузіазму погодився Реджі і кивнув у бік Кабінету Бейнкрофта. Напевне, він буде задоволений, хоча він взагалі не буває чимось задоволений. «Де в чорта носять цього Бейнкрофта?» – скипів Окс. Запитання адресувалося Ганні, хоча вона й не мала про боса жодної нової інформації, відколи він запитував попереднього разу. Ганне знизала плечима. «Не знаю. Вони з тією юристкою пішли тоді ж, коли і я. Один люб'язний офіцер запропонував підвезти мене до машини, але я… я думала, що Бейнкрофт уже буде тут, коли повернуся». Реджі пирхнув. Закладаюся, що наш пияк подався прямісінько до найближчого пабу. Атож, озвався Окс, мабуть, почувається винуватим і не хоче показуватися. Ганна хотіла була щось сказати, але передумала. Бенкрофт на той момент був десь за сто метрів від офісу. Все ніяк не міг зручно влаштуватися на пасажирському сидінні канарково жовтого спорткара. Докторка Карта збиралася пригостити його обідом, але він відмовився. Тоді панянка запропонувала поїхати до пабу але Бейнкрофт на власний подив знову відмовився. тому його повезли до кафешки. Він і тут намагався відмовитися, але вибору вже не мав. Тепер пив каву з якоюсь італійською назвою сам напій коштував дорожче за політ до Італії. Вони зупинилися неподалік редакції цього химерного світу. Бейнкрофт хотів піти до офісу, але юристці кортіло побазікати. Він намагався вийти з машини, але виявилося, що паночка встановила на дверцятах якийсь хитромудрий замок, щоб їх не відчиняли діти. Бейнкрофт недолюблював юристів, навіть якщо ті й звільняли його від обов'язкової допомоги поліції в розслідуванні. Юристи завжди розповідають, чого не можна робити, а Бейнкрофт погано сприймав заборони. Крім того, на цей момент його від найближчого до нормального стану відділяло кілька склянок добірного алкоголю та кілька цигарок. А ще він був роздратований, точніше, більш роздратований, ніж зазвичай. Якби треба було знайти одну єдину причину дратівливості, Звалив би все на хихотіння докторки Картер. А та, мовна, вмисне знову захихотіла. Бейнкрофт гадки не мав, чого вона сміється. Але це, напевно, і не мало значення. Отож, вона повернулася до Бейнкрофта. Нам треба. Докторка замовкла і почала озиратися. О, Боже, як гадаєте, люди думають, що ми займаємося цим? Чим? Щоразу, коли проминають двох людей у припаркованій машині, замислюйся, чи займаються вони оцим. Цікаво, чи інші люди, які зараз проходять повз нас? Думаючи, ми теж цим займаємося. Виявилося, що від ніякого стихихотіння докторки Картер підвищилося на октаву. Ситуації це ніяк не поліпшило. Ні. Але могли б. Ні, не могли б. Ой, та годі. Ви ж таки весь із себе, мовляв, мені байдуже, який я маю вигляд, деякі жінки від такого просто божеволюють. Бенкрофт якусь мить помовчав. Я б мав на увазі конкретно цю машину. З огляду на те, як незручно в ній просто сидіти, мені важко уявити, як дві особи можуть робити тут щось інше. Зважаючи на обмежений простір, тут навіть одній особі нелегко було б щось робити. Докторка Картер грайливо штурхнула Бенкрофта в плече. <рес> "Ви я визначилася, ви мені подобаєтеся", радиця чути. Бенкрофт через раз смикнув ручку дверцят. "Але не можна цілий день просто сидіти й фліртувати. Треба обговорити справу". "О, гаразд!» – Докторка Картер прибрала виразу, який сама без сумніву вважала серйозним. "Ось що, вам не слід з'являтися близько до місць, де ведеться розслідування. Треба дозволити поліції займатися своїми справами. Ми преса. Хоть би чиї то були справи, вони також і наші. Докторка Картер провела пальцем у гуру і вниз по рукаву куртки Бейнкрофта. Ну ж бо ви не така преса. Він кинув на адвокатку свій найбільш злостивий погляд. Погляньте ну, на містера насупленого буркутуна. Зважаючи на те, як доктор Картер сахнулася навіть у такому обмеженому просторі, Мабуть, їй стало зрозуміло, що говорити з Бенкрофтом, наче з примкливою дитиною, – велика помилка. «Я – головний редактор газети, і поки перебуваю на цій посаді, ми не ігноруватимемо новин. А це, хай що воно є, пахне новинами». Докторка Картер кивнула. «Я просто кажу, що, можливо, тут поєдналися відразу кілька чинників. Провина. Можливо, бажання повернути, бодай, краплинку минулого життя. І ще ви занадто вперто бажаєте вбачати в цих подіях те, чого в них немає. Молодий чоловік один заліз на дах будинку, і це, безумовно, трагедія, але не сюжет для вашої газети. Я сам вирішую, що є сюжетом, а що ні. Уточніть, ви хочете, щоб я вбив цей матеріал? Ну, я б не використовувала таких слів, але... У такому разі дозвольте відповісти вам гранично ясно. Я не вбиваю матеріалів. Бенкрут глипнув на лубове скло і побачив, що почало мрячити. Я залишаюся головним редактором газети Доти, поки місіс Генфорд не вирішить інакше. До того часу кориватимуть часописом так, як вважатиму за потрібне. А тепер відчиніть уже чортові двері. Докторка Картер зітхнула. Вони не зачинені. Просто пхніть їх, а потом потягніть на себе. Бенкрофт зробив, як вона сказала, і дверцята відчинилися. Він незграбно витягнув милицю із заднього сидіння. При цьому ледь не зачепив нею докторку Картер, а це могло б навіть загрожувати позовом до суду. І вийшов. Однією ногою Бенкрофт агресивно ступав, а іншою накульгував під дощем який щомиті посилювався, а докторка Картер проведжала його поглядом. Натиснула кнопку швидкого набору в центральній частині панелі приладів. Слухавку взяли на другому гудку. — Здається, в нас проблема, — сказала вона. — Ще одна. — Дякую. Ганна не хотіла чаю, але взяла у грез ще одне горнятко. Настрій у присутніх не те, що покращав, але хоча б спала напруга. Реджі знічів'я почав розписувати дедалі своїх нотаток, а Грист доручила Стелі внести в бухгалтерській таблиці кілька дрібних грошових операцій, на що дівчина зреагувала незвично пасивним бурчанням. Реджі сів біля Ганни і зашепотів. «Мені незручно на це вказувати, але, так би мовити, ми відстежуємо надзвичайні смерті і подібні події, тому що, ну, словом, ми це робимо». «А вже ж, Ганна не зовсім розуміла, до чого він хилить». «Таке» як із сердешним Саймоном, уже траплялося раніше. Та будівля... хтось...» Здавалося Реджі незручно було про це казати, і він заговорив ще тихіше. «Знаєш, дехто вже стрибав з неї тижнів зо два тому. Ого!» Гана й далі не знала, як реагувати. «Так, не знаю, чи...» Реджі урвав мову через ступання на рецепції. Двері хурдиги розчинилися настіж і всередину ввалився мокрий, мов ключ, Бейнкрофт. Чортова погода чортового Манчестера. Раз. Ніби на автопілоті, сказала Грейс. Та дітька, Грейс, це була практична констатація факту. Два. Бейнкрофт пробурчав щось собі підніс так тихенько, щоб обезпечитися навіть від покаження чому чутливого вуха Грейс. А тоді зауважив на столі унітаз. О, чудово. Перш за все, як я розумію, це наша демонічна лазенка-сфалкірка. Лише зараз Окс відкутився на кріслі від вікна. Серйозно? Від його голосу, неначе повітря похолоднішало, інтонацію неможливо було сплутати ні з чим. Оце для тебе перш за все, так? Це найважливіше, що маємо обговорити. Якісь сраний унітаз і сраного Фалкірка для твоєї сраної першої шпальти. О, заговорила була Грис. Не. І ні. перебив Бенкрофт. Якщо він вважає, що повинен висловитися, нехай висловиться. Ок зробив кілька кроків до Бенкрофта. Якщо я вважаю, що повинен щось сказати, я, та ти лицемерний сю. «Це не я мучив ту дитину!» Реджі підвівся, але Окс відмахнувся від нього. «Ні, це треба сказати, припини!» Він тиснув пальцем у Бейнкрофта. «Ти до всіх наставився як до... Пофіг! Але той малий! Він був хорошим хлопцем!» Окс биснув руками. «Він був хорошим хлопцем! Він любив цю срану газету! Мріяв про неї! Ця... ця срата тупа газета, вона була його мрією! А ти її в нього забрав!» Бейнкрофт помовчав, неначе Окса після чого твердим голосом відповів «Маячня!» Реджі, Грейс і Ганна спробували зупинити Окса, але той кинувся на Бейнкрофта, штовхнув його до стіни, і вони разом повалилися на підлогу. Окс став навколішки і заніс кулака над простягнутим горілиць Бейнкрофтом. Грейс підбігла перша і перехопила його руку. Він уже встиг розмахнутися, і сила удару потягла її вперед. Вона перелетіла через чоловіків і теж незграбно впала. Окс спробував Вивільнити руку, щоб повернутися до Бенкрофта. Оксе Чен, припини негайно. заревів Реджі. Ганна поспішила до Грейс, яка під час падіння ще й ударилася головою. Реджі загородив собою Бенкрофта. Наш друг мертвий, і це поганий спосіб вшанування його пам'яті. Негайно підводься. Окс важко дихав і зі з злістю витріщився на Бенкрофта, але таки знехотя підвівся. Потім вся людь щезла з обличчя, щойно він уздрів Грейс. «О, господи, Грейс, вибач, я...» «Озе, гаразд», – перебила вона. «Зі мною все добре. Реджинальде, відведи його додому. Стело, ходімо, нам уже час». Грейс перилася на руку Ганни і підвелася. Бенкрофт залишився на підлозі. Озвався звідти порівняно тихо, як на нього. «Нам ще потрібно порядкувати газету». «І завтра ми все надолужимо», – відповіла Грейс, можливо, з більшим притиском, ніж планувала. «За вечір уже нічого не встигнемо». Хотів щось додати. Але, хоч як це дивно, зважив на застережливий погляд адміністраторки й промовчав. Ганна поплескала Грейс по руці. «З тобою точно все добре?» «Усе гаразд». «Мені справді», – почав Окс. «Забудь. Якщо хочеш, можеш підвести нас зі Стелою додому. Знаю, ми живемо за рогом, але я сьогодні забула парасольку». «Звісно», – сказав Реджі. Вони зняли з гачків на стіні куртки і мовчки пішли на рецепцію. Бенкрофт так і лежав на підлозі. Ганна подала йому руку, але він відмахнувся. Натомість прокричав так, щоб його почули четверо, які спускалися сходами. Завтра о восьмій ранку редакторські збори. Я висмокчу вашу кров. Власники музею всесвітовскових верзінь у місті Мертір-Тідвіл у Вельсі переголомшені серією химерних атак. Менеджерка Гленніс Девіс, яка не розголошує свого віку, повідомила, що вперше щось незвичне помітили кілька тижнів тому. У нас раз по раз працювала сигналізація, і ми думали, що до музею вломилися, але жодного разу нічого не зникло. Згодом ми вирішили, що це лише збій. Щоправда, виробники сигналізації заявили, що в їхніх виробів збоїв не буває. А потім наш Гарят помітив на одній статуї шкодження. На шиї в Маргарет Тетчер були дивні вм'ятини, наче від зубів. Якщо чесно, вона. Всякого за роки не включно з прикрим інцидентом, коли в неї збурляли екскрементами. Спочатку ми лише посміялися, але потім знайшли схожі мітки на шиї у принца Гаррі, втіма Генвана та Джуді Денч. Вдумайтеся, Джуді Денч, хіба вона може комусь не подобатися? Поліція не змогла пояснити цих випадків, утім місцевий детектив паранормальних явищ Родрі Галверсон не був таким стриманим. Очевидно, що тут маємо особу з нахилами вампіра. Яка намагається їх угамувати кусаючи воскові фігури. Це схоже на спроби кинути палити, коли переходиш на оті такі фальшиві сигаретки. Особисто міс Девіс вважає, що Галверсон може мати рацію. Це справді схоже на те, що хтось приходить кусати фігури, і це не припиняється минулого тижня до нас знову вломилися, і цього разу на зуб спробували Девіда Бекхема його дружині дали спокій і, мабуть, недарма. В неї там шкіра й кістки, поживитися нема чим. Персонал припускає, хай хто цим займається, винуватись, вочевидь, поєднує вампіризм із вельським націоналізмом, адже всі воскові фігури, на які досі скоєно напади, відтворюють англійців. Розділ 22. Великий келих білого, будь ласка. Білявий бармен зобразив традиційну спілкування з клієнтами широку усмішку. Аже ж, аж у нас є піногріджо. На ваш вибір. Усмішка трохи зблякла. Добре. Сержантка Андреа Вілкерсон ще тут не пила, їй не подобалися такі місця. Вона взагалі не ходила до мережі розкішних манчестерських винних барів і віддавала перевагу звичайним пабам, куди вчащала більшість поліцейських. Проте зараз була тут, а не в одному з тих закладів, бо дуже потребувала випивки далеко від інших копів. День видався гівняний, тож компанії вона не хотіла. В у цьому барі все одно почувалося некомфортно. Ладно було побитися об заклад на чималу суму, що тут решту приносять дріб'язком на таці, щоб відвідувач здавався скнарою, якщо посміє її забрати. Інспектор Стержес добряче її поялозив впикує в усіх тих провтиках. вища служби в підрозділі розслідування вбивств, вона переважно працювала з інспектором Кларком і тільки час від часу зі Стержесом. Спілкування з останніми в кращі часи медом не здавалося. Але сьогодні вона вперше побачила, як йому допекло до живого. І видовище було не Якщо чесно, вона не хотіла цього визнавати, але розуміла, що правда на його боці. Андреа Стріском провалила справу Саймона Браша. Андреа, Стріском... Андреа Стріском провалила справу Саймона Браша. Як сказав Стержес, у ході розслідування вона не має права висловлювати припущення. І вигукнув це так, що чула половина дільниці. Справедливий докір. Але будь-який інший інспектор миттю закрив безправу про те, як молодик без супроводу залазить на дах Марочоса та спускається в найшвидший із можливих спосіб. На думку, спадав випадковий каламбур лише один висновок. Інспектор Кларк проставив би печатки і раніше подався б на обід. І це не добре. Що ж до свідка, якого вона мала привезти в дільницю, який натомість утік через вікно та об'явився на місці злочину, це значно гірше. Білявий бармен і його усмішка – Повернулася із замовленим великим келихом вина. «Прошу!» – Вілкерсон почала не в кишені у пошуках гаманця. «Можете заплатити зараз, можете пізніше замовити ще чогось і потім розрахуватися за все разом. Як бажаєте?» Вона глянула на вино, потім на привабливу усмішку бармена. Потім за все разом. Його усмішка стала ще приєзнішою. «Без проблем. Час для венця. «Боже, як вона не зносила людей, які так говорили?» Андрія взяла келих і подивилася на екран телефона. Поки підвела голову, усміхтаний бармен устиг зрозуміти натяк і відійшов на інший кінець шинквасу, де зібралося більше люду і, мабуть, більше сприйнятливої до його невинного флірту аудиторії. Це не типаж Андреа, і вона ні на хвилину не повірила в те, що сама могла його зацікавити. Він просто намагався сподобатися кожній жінці, яка заходила, бо сподівався так отримати більше чайових. Вілкерсон подобалися чоловіки, які збиралися недовше за неї а зібравшись, були здатні швидко піти. Здебільшого вона воліла залишатися на самоті, тому в минулому і припустилася великої помилки. Спробувала закрутити з одруженим чоловіком. Але той період уже закінчився. Коли ранок неділі починається з того, що тобі в двері дзвонить зраджена жінка з двома шмаркатими дітлахами, ці розваги втрачають свій смак. Андрея зробила великий ковток. Одна з головних причин, з яких вона вирішила поки обминати звичні для копів паби, жодних Звістка про нещодавню невдачу Стержеса вже розлетілася, і до сержантки вишукується черга співчутливих, аби попліткувати про нього поза очі. Він нікому не подобався переважно всі вважали, що в стержиса Манія величі і він гребує спілкуванням з колегами. Але він мав причини, щоб так поводитися. Вілкерсон не раз розчаровувало побачене під час служби. Коли Андрея отримала повноваження слідчою, розчарувалася дужче, адже недбальство й тупість, які побачила на початку. На вищих рівнях нікуди не зникали. Звісно, не всі поліціянти такі, але не бракує і таких, як інспектор Кларк. Той залюбки йде шляхом найменшого спротиву. А ось Терджес перфекціоніст. Тому й непопулярний, хоча його позиція правильна. Копам часто доводиться стикатися з людьми в найгірші дні їхнього життя. І в такі моменти нещасні заслуговують на щось більше, ніж просто «таке трапляється скрізь». Ці справи майже ніколи не розкриваються. Будь ласка, заповніть формуляр, і вкажіть, що ми з'явилися на виклик. У тих рідкісних випадках, коли Вілкерсон доручали асистувати Стержесу, вона вдавала розчарування, але насправді дуже раділа. Воліла виконувати свої обов'язки якнайкраще. До того ж, коли Стержес роздавав накази чи копняки, він дивився й у вічі, а не трішки нижче, на відміну від інших старших офіцерів. Здоровенькі були. Вілкерсон підняла головою здріла, що настілась біля неї, заскочив. Фухкенький чоловік середнього віку з акцентом янки. Здуріти. Вона кивнула і ковтнула ще вина. Що тут є смачного? Андреа знизала плечима. Не знаю, я тут сама вперше. Я теж. Взагалі нещодавно приїхав у Манчестер. Круто. Слухайте, не ображайтеся, але в мене був пекельний день. я просто хочу спокійно випити. Він кивнув і торкнувся вказівним пальцем кінчика носа. Зрос. Ні слова більше. Жестими показав, що замикає Рута на замок і викидає ключа. «Дякую, і вибачте». Підійшов усміхнений бармен і новоприбулий замовив Джек Деніелс із колою. Йому тут таки подали напій, і він заплатив із щедрими чайовими. Може, сподівався підчіпити бармена. Сьорбнув зі свого келиха. «То чим ви займаєтеся?» Вілкерсон театрально зітхнула. «Серйозно? вирішили спробувати ще раз?» Агов. Із широкою усмішкою заговорив Куротун. «Із мене дуже приємний співрозмовник якщо ближче познайомитися, Друже, дозвольте заощадити вам час. Я не збираюся з вами спати. Припускаю, що ви гадали так. Ось зараз приїдете до старої доброї Англії зі своїм ідіотським американським акцентом і здаватиметеся екзотичним чи захопливим. Станете для місцевих леді, як валеріянка для котів. Але побоюся, що ви помилилися. У нас є свої хитросракі мудаки. Імпортних не потребуємо. Не сказати б, що вона якось продумувала події наперед. Але очікувала, що чоловік розсердиться чи зніяковіє. Він же натомість лише усміхався їй. «Розслабтеся, я не намагаюся затягнути вас у ліжко. Рада це чути». Звісно, міг би, якби захотів. Вілкерсон невесело засміялася. «Дуже сумніваюся». Він зробив ковток і невимушено розвернувся залою. «Якби я захотів, у вас би не було вибору». Очі Вілкерсон розширилися, і вона розлючено прошипіла. «Що ти сказав?» «Ти й чула». Вона заклала руку в кишеню, дістала гаманець і розкрила його, щоб показати поліцейське посвідчення. А ну повтори. Він теж заклав руку в кишеню, дістав звідти золоту монетку. Почав крутити її між великим і вказівним пальцями. На одному боці була зображена пташка, на іншому перевернута піраміда. Я в курсі, що ти офіцерка поліції. Якщо чесно, я навіть ішов за тобою від самої дільниці. Він випустив монетку з пальців і та повисла на срібному ланцюжку. Розумієш? «Нам треба поговорити». Вілкерсон нестерпно кортіло вдарити гівнюка в пику. «Що, переслідимо офіцера поліції?» Зовсім клепку втратив». Він крутнув зап'ястком, і монетка закрутилася. «Майже повністю, хоч і не так, як ти собі уявляєш. Але перш за все, це працює краще, коли людина на емоціях. Тож зосередь усю свою злість на цьому». Меретті простежив, щоб очі Вілкерсон сфокусувалися на монетці. Коли її повіки розслабилися, він зрозумів, що впорався. Зупинив обертання монетки і швиденько заховав її до кишені. Знову кратькомару звернувся залою і зауважив стурбоване обличчя бармена в протилежному кінці шинквасу. «Наразд! Звернувся він до Вілкерсон. Зараз ти мені тепло усміхнешся. Вона так і зробила. Тепер щиро засмієшся. Вона послухалася. Кутиком ока Муретті помітив, що бармен розслабився і повернувся до розмови з відвідувачами. «От і добре. Зі мною дуже весело». «З тобою дуже весело» повторила Вілкерсон, і при всяк випадок уточню, що міг би примусити тебе робити все, що тільки забажаю, але в мене ні часу на це нема ні сил. За 15 хвилин ти звідси вийдеш і не пам'ятатимеш нічого, крім того, що спокійно випила на самоті. Але перед цим розповісти мені все про розслідування, пов'язане з тілом у Кесфілді та хлопцем, який стрибнув з даху. Мареті зробив ще один ковток, бо ти ще ніколи не зустрічала Такого хитросракого мудака, як я, дорогенька.